Чи ти хочеш сказати, ород, що я брешу? Ні, не брешеш То ти її зґвалтував А як же ж? Ти все правильно говориш Але тобі не обов'язково через це вмирати Залиш мені запальничку і біжи звідси Чекай, я хочу знати, як це було Я бачила, як у п'ятницю, 16-го, близько 9-ї години вечора «Ти під'їхав на Білому Опелі до нашого будинку. Що було далі?» «Як що?» «Я тут ставлю запитання. Відповідай!» «Ну, я піднявся до вашої квартири. Твоя мама відчинила двері, запросила увійти. А далі?» «Ти сама можеш уявити, що сталося. Твої синці виглядали досить правдоподібно». Тут ми говоримо про тебе і тільки про тебе. Я хочу почути, як ти це робиш. Я читала «Мамин щоденник». Ти і 15 років тому був не зовсім нормальний. Запізно ми його спалили, куми. А може справді рукописи нагорять? Коли я все розповім, ти побіжиш на вулицю, гаразд? Швидко побіжиш, не озираючись. Говори, урод! Дай згадати. Я вдарив її? Точно, вдарив. Як? Скільки разів? П'ять чи шість, не пам'ятаю. Як? Звичайно. У багатьох детективах це детально змальовано. Я не письменник, я не вмію. За що? За що ти її? Розумієш, вона мені дуже подобалася. Вона гарна жінка і... «Брешеш!» Вони обоє здригнулися. Олександр, про якого вони і забули, стояв біля дверей на терасу, і очі його, такі невиразні раніше, набули якогось особливого блиску. «Він бреше!» Влад навіть образився б, якби вмів ображатися. «Я не брешу!» Вона мені справді подобалася. Вона... Брешеш. Хочеш виглядати крутим за чужий рахунок? Не вийде. Ти не зміг би її вдарити, навіть якщо б вона живіт не дірвала, сміючись із тебе. Що з того, що вона гарна? Всередині вона така, як моя мама. Як усі вони. Монстр, упир, який висмоктує з чоловіків кров, а потім викидає їх, як подерту ганчірку. Зорянина дочка повільно поклала свою зброю на стіл Але все ще сиділа прямо, не обертаючись Ну, давай, хлопче, давай Котя, ти... ти не кажи такого, бо я повірю Слухай, Лялю, що було минуло Твоя мама сама винна Вона була п'яна, сміялася з мене Казала, що моя сестра мізінця її не варта Хвалилася своїми подвигами читала свій щоденник. Вона й про тебе дещо прочитала, Володимире Григоровичу. Вона казала, що ти мав приїхати, а не приїхав, злякався. Звідки? Звідки ти знаєш мою маму? Ні, звідки. Я побачив, що Маша кудись іде, і пішов за нею. Нас тільки двоє залишилось. Я мусив її охороняти. Що вона стільки часу робила у тій квартирі? Я мусив це з'ясувати Я подзвонив, а твоя мама відчинила Я міг щось вигадати, але я сказав правду Я сказав, що я брать тієї дівчини, яка щойно сюди приходила Вона сама мене впустила Усі жінки страшенно тупі Тоді я вперше почув про ваше весілля, але я не повірив у це Маша, як завжди, була вдома, нічого не змінилось а в суботу... В суботу вона вийшла нібито в магазин. Вийшла і не повернулася. Ви не мали права так мене кинути. Я всю суботу її шукав. Я бігав по місту як ненормальний. Добре, що я додумався піти в ЗАГС і знайти фотографа, який вас фотографував, і взяти у нього твою адресу, стоматолог. До речі, Лялю, я бачив, як ти сиділа в той день на сходах, «Я був біля ліхта. Ти на мене не звернула жодної уваги. Ніхто на мене не звертав уваги». Дівча повільно повернулася до тераси, і влад схопив зі столу за пальничку. «Забирайтеся звідси, бігом!» Він не пам'ятав, як подолав відстань до газової плити, а звідти до вікна, як закрутив пальники і розчахнув віконниці, Вибило ті хвилини з пам'яті, немов пробки з мережі. Але очі, вкриті червоною сіткою судин, і шерхлі губи, так схожі на зорянині, пам'ятатиме, мабуть, до кінця життя. Бо слова, які злетіли з тих губ, змусили його сягнути по цигарки. Жест механічний і водночас магічний, що обіцяє заспокоєння в критичні моменти життя. Жест Відпрацьований роками до досконалості І лише в останню мить Вже схилившись над запальничкою Він завмер, усвідомивши, що робить «У підвалі! Вона у підвалі!» Сказала йому Ілона «Так, Ілона» Зоряна тут ні до чого То була його помилка Бачити у цій дівчині своє колишнє кохання Чуже ім'я з самого початку Мов жалюзі закривало від нього її суть Усей усіх треба називати своїми іменами Усей усіх Я, Володимир, беру собі тебе, Марія, за жінку і присягаю Як просто Чому ж він досі не може назвати її на ім'я? І чому йому так важко спускатися зараз у свій підвал? Я такий радий, Лялю, такий радий. Маша знову зі мною говорить. Ти знаєш, скільки років вона зі мною не говорила? Десять. Серйозно. Маша сказала, що ти їй одразу сподобалась, що вона в п'ятнадцять років була такою самою, як ти, і що ти мене любиш. Це одразу видно, так вона сказала».